Thoën që jam mirror edhe që kam shtet Duhet ket mamir se kështu nuk e qet Durime usosho ku presidend E du c'tarit him Thoat një jam mirror edhe du s'tarit him Duhet ket mamir se kështu nuk e qet Durime usosho ku presidend E du c'tarit him E du c'tarit him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 që vetit na kena meja pru Droga ma e forë të njëri tjetërin me sundu s'ka ma fjoj të rea shpjit djetra me tëtur Feja na ka shtimi bodo sene qës duhet mu mbur Me histori të fabrikumin shkollë, ma kanë mu shkryt Ta shpishëve të korupcioni, kejtë veotu në mytë Ku me të nata drima, e hero ishë mbun Që shërpuna të ngë të hojna me vërë Sen, që jeta nuk o ferë fer, Këj të poplë jo ka bunë bun, Që shu bonë e milioner Ka në këj shumë fillë për mrapa Pinë katën e hunë Nishtë se 4 ore në ditë Që shi moj të bes bunë Që shi moj të bes bunë Këm shtetë duhet këtë më mirë Se kështun nuk e qëtë Durimi usos shoku prezident E dushtarin tem E dushtarin tem Dhojnë që jam milir edhe Këm shtetë duhet këtë më mirë Se kështun nuk yeah. e qëtë Durimi usos shoku prezident E dushtarin tem E dushtarin tem Modhe, modhe, I ka brek në pol, cë mos më vijet politikan, sa të punet Nuk ka pa shansë, para me nuk, të tiri ven, ku pënon pës dit në jod, jod Pasunin armikut, nuk ja jopin të pol Nuk ja njërësh me bujci në shtetit, import-export-mall Të amurin, cilin dush, heq, pa u du hec,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 Që jam milhir edhe që kam shtet Duet ketë ma mirë se kështon nuk e qët Durimi usos shoku